Acasă Știu Trecând prin altă țară Aeror putea că să mă doară Nu mi-ar mai sta pe urmica ca aici Ca ulespede De străbezii rouă ușoară Știu În altă țară Lumina lunii mi-ar părea amară Merindea din rodul porumbului Cu care mi-am săturat copilăria N-aș putea o gusta. Nu mi-ar face foamea să moară Știu Culcat în ierbele din altă țară marche nu somnul un vânt rece mi-l-ar face să dispară, zburătecind mi l ca pe-o pasăre rătăcitoare în primăvară. Știu, pașii mei prin altă țară s-ar împiedica de orice bulgări, nu mi-ar fi nici sângele în nici râvna, nici patima clară. Știu, de colinda prin altă țară n-aș putea pune preț la vreo comoară, acasă orice palmă de pământ îmi face inima de înpept, pept, înfiorată se tresară. Ce aș căuta în altă țară? Acasă, umbra mamei, uite între flori, surâde de dimineață până în seară.